Ja, välkomna till eh, Sveriges första podcastavsnitt. Detta är ett testavsnitt för att vi ska testa alla våra... Alla typer av medier man kan lägga upp podcastavsnitten på så att både Android-mobiler och iPhone-mobiler och eh, datoranvändare ska kunna lyssna på våra djupa stämmor. Precis, just nu är nu inte så långt... Eh, det kommer inte vara så långt det här avsnittet, men det kommer påhoppningsvis bli lite längre avsnitt sen. Eh, vi, vi kommer kommentera att nyheter och... Eh, Ja, mest politiska nyheter, men även kanske lite andra nyheter. Inte så mycket skvaller tror jag, för det är inte så vi är så intresserade av. We don't work that way. <laughs> du, du, du kan ju prata om våra loggar på bloggen som antagligen ingen har sett. Nej, men om man ser vår loggare så ser man moderat m -et. Och vi vill punktera att vi inte är moderater och vi motsätter oss moderater. Det är den här bloggen, eller bloggen den här podcasten, kommer att handla om. Ja, det är lite att visa lite hur korkade de är mest. Ja. Vi, vi, man ska inte ta heller våra som det vi pratar om som liksom seriöst och kanske referera till. för Vi kollar in, vi, vi kommer nog inte palla olika källor, palla, kolla källor. Och, och, och sånt vi, vi, vi, vi, Det är mest våra tankar Vi vill få ut egentligen Så folk kan höra ja, Och så vi ska börja idag lite lätt Med att testa lite tweets På Twitter Och då har vi kollat lite på Moderaternas Och Sändpartiet och Folkpartiet Och Vänsterpartiet Vi kollade lite allt Och vi tyckte att Moderaterna och Sändpartiet har gjort en väldigt rolig tweet Varsin tweet Och då börjar vi Moderaterna Som, säger, som skriver Cita, Inom in citatstecken nu. Anders Borg. På punkt efter punkt efter punkt vill S förvärra situationen på arbetsmarknaden för unga. Ja, ja, det, det, jag, jag, jag började gapflabba när jag läste här tweeten först för att uh, jag, jag, jag, jag ser inte logiken i, <laughs> i hur, hur S vill förvärra det för unga för att uh, det enda som har gått sämre för mig när jag har letat jobb det har varit under moderat, <laughs> moderat liksom. det är det. Äh, det, alltså De har gjort det värre för man kan ju se det statistiskt sett att att Moderaternas, Moderaternas eller Alliansens politik har ju förvärrat situationen för ungdomar under deras mandatperiod, deras förra mandatperiod och den här mandatperioden. Och det har ju ökat flera alltså jättemycket <laughs> arbetslöshet. Bland ungdomar Och det blir väldigt mycket jobbigare Och de har gjort Massa med åtgärder som inte har funkat Så att det var väl väldigt ja, Vi tyckte det var väldigt kul att läsa Den tweeten framförallt Och sen så skrev Centerpartiet en liknande sak De skrev att se, se Centerpartiets politik Minska barnfattigdomen medan S-politiken gör det motsatta Och det var ju Ganska kul ja, alltså, Jag ser inte tweeting just nu För det är ett jävla mixtativ i vägen Men vad säger den någonstans? Den Ja just det jag, jag, jag förstår det verkligen inte Det var en artikel va? typ artikeln Som de har länkat till där Ja just det Och Centerpartiet menar ju då Att deras politik skulle minska barnfattigdomen. Och så drar de upp massor med exempel på eh, att rut och rot och sig och allt ja, De menar väl att rut och rot och sänkt eh, restaurangbomst och sånt har gett fler jobb. Men, men eftersom eh, bevisligen har ju jobb eh, har ju arbetslösheten ökat så jag, då har ju, det har gett mer jobb på just de marknaderna. Eh, och inte så mycket jobb, för McDonalds är bara mest gjort billigare hamburgare. <laughs> och behållt en stor del av den inkomster ja, från momsänkningen för sig själva. Ja, de har ju Moderaterna helt enkelt bara sprungit McDonald's -ärende helt enkelt och gjort som de vill. Ja, det var ju för några veckor sedan man misstänkte att det var en form av mutharva eller en donationsharva där. Mellan jag, dona jag, tycker, jag tycker det är så tråkigt bara att dagens medier, de följer ju aldrig upp när det gäller Moderater. De följer bara upp när det gäller Socialdemokrater. Jag tycker det är så konstigt. Men det är, kanske, visst, det är, det är, väl, det är väl kanske förväntat att en Moderat ska bli mutad och fuska och sånt. Det är ja. inte förväntat att en Socialdemokrat ska göra det. Det är kanske accepterat, jag vet inte. Ja, ja, men det känns ju lite så från våra medier. Det är också faktiskt därför vi har velat göra den här podcasten. För att visa också att medierna är väldigt partiska Ja, Vi kanske är lite partiska också, men vi försöker att inte vara så överdrivet partiska. eller överdrivet, överdrivet. Vi är Jag ju. försöker vara partisk. Jag försöker vara partisk. sympatisk. Sympatisk. Jag försöker ja, vara solidarisk med nu var vi, samhället. Nu pratar vi och vi kommer in lite där på varmfattigdomen där med Centerpartiets Ja, just det. Och regeringen har ju sagt att det finns ju ingen barnfattigdom i Sverige. Och då har man ju antagligen jämfört då med Afrikastandard. Och ja. då menar man att det finns inga barn som är lika inga barn i Sverige som är lika fattiga som barn i Afrika. Och det stämmer ju för vi ser inga uppspällda magar i Sverige. Och det är antagligen så att det inte är några barn i Sverige som är lika fattiga som de fattigaste barnen i USA. Liksom. Fast ändå så måste man ju utgå ifrån en svensk standard när det gäller ekonomisk... Eh ekonomiska situationer ja, hos familjer. och familjer då kan man inte jämföra med ett annat land det blir väldigt värdelöst då kan man se att de, fa de fattigaste i Sverige kanske, är, kanske kan vara väldigt rika i ett land till exempel ja, precis. det blir väldigt missledande och vi måste ju ändå utgå från vår egna standard och inte från något annat lands standard ja, liksom, och, och, och sen har ju faktiskt fattigdomen ökat under moderatstyret under alliansstyret och det, det är ju en helt klart, vet du det, en, en följd av deras liksom, strävan att bli ett litet mini-USA. Ja men det är väl eh, föregångslandet, än fast eh, deras, eh, deras eh, valkampanj ut, gick ut på att det skulle bli föregångslandet Sverige. Fast vi är egentligen bara efterlikna mer och mer USA som är, som är egentligen föregångslandet för Moderaterna verkar som. Så jag förstår inte vad logiken var med ett föregångsland. ja och Jag vet inte riktigt vad, varför man vill bli som USA. liksom För att det är så jävla många saker som är fel i det landet. alltså Det, det är så snedfördelat alltihopa. Som i resten av världen allting. Är ja, men det. precis. Det, det är det som jag alltid har tyckt om i Sverige. För Sverige är ju faktiskt alltid ett solidariskt land. och det, där, man, där man tar hand om sina, sina sjuka och, och fattiga. Och, menar, det har ju varit så hela tiden sedan Per-Albin Halssons tid. Ja. Och man, man försöker liksom slå sönder det. Ja, för fan. Nej, det var det vi hade att bjuda på ja, idag, det, tror jag. Vi hoppas ju på att vi kan göra en <laughs> lite längre podcast nästa gång. Det blir av... Men, det blir eh, nog antagligen nästa om en vecka på precis och om, ni, om lördag då. om ni hör den här podcasten om någon, om någon gör det om någon lyssnar ni, ni, vi skulle vi bli jätteglada om, om ni sprider vidare Och, och era vänner som kanske har, om ni har liknande åsikter som oss och sånt ni får gärna skriva till oss också på Facebook gruppen kan Sär ni göra. Sverige på Facebook vi bara söka antagligen ja precis um, Ja, och så nästa vecka tänkte vi prata lite om Alliansens arbetsmarknadsåtgärder och ge vår syn på det hela. Precis. Men tills dess får ni ha det jättebra och hoppas som sagt på att det är någon som lyssnar på det här för då får jag hopp igen om att Sverige är ett bra land. Hopp för Sverige. Hopp för Sverige. För Sverige tiden som kungen brukar säga. Yes. Hej äh, då. Hej hej.